Кинула його зі сідла. Останнє, що він чув, перш ніж миготливі голубі іскорки без пам'ятства, поглинули його, був різкий відчайдушний вереск плазуна і борсання кіхтистих лап у верховітті дерев. Коли він очуняв, на нього уважно дивився дракон. В усякому разі він дивився у його бік. Ринс він застогнав і спробував чим глибше заритися у мух. Аж раптом ледь не задихнувся від болю. Крізь пелену агонії та страху він подивився на дракона. Істота звисала з гілки великого мертвого дуба за кілька сот футів від нього. Її золотисто-бронзові крила були щільно притиснуті до тіла, але подовгаста кінська голова на кінці надзвичайно гнучкої шиї вертілася туди-сюди. Вона вивчала ліс. Опріч того, вона була напівпрозорою, і, хоч від її луски відблискувало сонце, Ринсвінд ясно бачив обриси гілок позаду неї. На одній з них сидів чоловік, справжній карлик, поруч із ящером, що висів по сусідству. Він не мав на собі нічого іншого, окрім пари чобіт, малесенького шкіряного мішечка в області паху та шолома з високим гребенем. З нічев'я він розмахував туди-сюди коротким мечем і видивлявся щось у верховітті дерев з таким виглядом, наче виконував нудну і непрестижну роботу. Якийсь жучок уперто дерся вверх, поринз він до війнозі. Чарівник замислився, якої шкоди може заподіяти на півтвердий і майже прозорий дракон. Чи він його тільки напів уб'є? Він вирішив не чекати, коли це з'ясується, просуваючись, наче гусінь, на п'ятах, пальцях, рук та лопатках, ринс він поповз убік, аж доки за листям дерев вже не було видно ні старого дуба, ні тих, хто на ньому сидів. Тоді він зіп'явся на ноги і дременув поміж дерев. Він не мав жодної гадки, куди біжить так само, як не мав ні харчів, ні коня. Та доки в нього все ще були ноги, він міг бігти. Папороття і дика ожина чіплялися за нього своїм колючим пруттям, та він цього не відчував. Віддалившись від дракона приблизно на милю, він зупинився і впав під деревом, яке несподівано заговорило до нього. «Гей!» – сказало воно, – сповнений недобрих перечуттів, Ринсвін повільно підвів голову. Він намагався затриматись поглядом на безпечних для його душевної рівноваги листочках та корі, але лиха цікавість змусила його погляд блукати далі. Врешті він зупинився на чорному мечі, що стрімів із гілки над Ринсвіндовою головою. «Чого то стоїш без діла?» – сказав меч – Таким голосом, ніби хтось водив пальцем по обідку великого порожнього келиха для вина. «Витягни мене!» «Що?» – перепитав Ринсвінт, важко дихаючи. «Витягни мене!» – повторив Кринг. «Або витягнеш, або мені доведеться пронидіти наступний мільйон років у купі попелу. Чи я тобі колись розповідав про той випадок, коли мене закинули в озеро Ген аж? Що сталося з іншими?» – обірвав його Ренсвін розпачливо тулячись до дерева. «Ех, їх забрали дракони, і коней, і оту штуку на ніжках, і мене теж прихопили, та потім гран мене впустив. Тобі, одначе, пощастило». «Ну, – почав Ренсвін. Кринг ніби й не чув його. Сподіваюся, ти підеш їх рятувати, а не сидітимеш тут, ловлячи гав», – додав він. «Так, але…» «Тоді мерщій витягне мене», і можемо рушати». Ринсвін скоса поглянув на меч. Думка про кампанію порятунку рятунку до сих пір була так далеко на задвірках його розуму, що якщо деякі прогресивні міркування про природу та форму цієї багатовимірної багатогранності всесвіту були правильними, то вона з іншого боку була, власне, на його порозі. До того ж, чарівний меч був цінною річчю. Дорога додому буде довгою, куди б вона не вела. Він через силу підвівся, притримуючись за дерево, і поволі рушив до гілки, звідки почувся скрипучий голос. Кринг міцно застряг у дереві. Він узявся за руків'я і потягнув, щоб було сили, доки в очах не замиготіло. Спробуй ще раз, підбадьорливо сказав меч. Ринсвін застогнав, скрегочучи зубами. Могло ж бути гірше, сказав Кринг. Замість мене могло бути ковадло. Еге ж, просичав чарівник, хвилюючись за безпеку свого паху. У мене було багатовимірне життя, сказав меч. Га? І багато різних імен теж. Прекрасно, сказав Ринсвін. Він похитнувся назад, коли лезо вискочило з дерева. Воно здавалося навдивовижу легким. Спустившись на землю, він вирішив повідомити свою новину. «Взагалі-то я не думаю, що це хороша ідея», – почав він. «Гадаю, нам краще податись до якогось міста. Ну, знаєш, щоб зібрати пошукову групу». «Дракони полетіли у напрямку середини світу», – сказав Кринг. «Однак пропоную почати з того, що висить отам на дереві». «Даруй, але ти не можеш покинути їх на призволяще», – подив про майну на обличчі Ренсвінда. «Не можу?» – перепитав він. «Ні, не можеш. Слухай, я буду з тобою відвертим. Мені траплялося працювати із куди кращим матеріалом, аніж ти». Але тут або пан, або тобі доводилось коли-небудь просидіти мільйон років у купі попелу. Бачиш, я тому, якщо ти не припиниш сперечатися, я відрубаю тобі голову». Ринсвін побачив, як його власна рука підскочила до гори, аж доки мерехтливе лезо меча не забриніло майже біля самісінького його горла. Він намагався розслабити пальці, вони не слухались. «Я не вмію бути героєм», – залементував він. «Пропоную безкоштовні курси». З горла бронзового сіфи виривався приглушений вуркіт. Його вершник Кіздра, нахилившись уперед, намагався розгледіти щось на іншому боці галявини. «Я його бачу», – сказав він. Перестрибуючи з гілки на гілку, як білка, він спритно спустився з дерева і, приземлившись на м'яку купину, витягнув меча. Не поспішаючи, він роздивився чоловіка, що наближався до нього. Видно було, що тому зовсім не хотілося покидати свій прихисток серед дерев. Він був озброєний, однак вершник з цікавістю відзначив собі, як дивно чоловік тримає меча витягнувши руку, чим далі уперед, наче йому було незручно, що його з мечем можуть побачити разом. Кіздра підняв меча і широко заусміхався, коли побачив, що чарівник почовгав до нього. Тоді він стрибнув. Пізніше він міг пригадати тільки дві речі з усієї бійки. Йому запам'яталося, як меч чарівника – Раптом вигнувся якимось загадковим чином і вчепився у руків'я його власного меча, від чого той випав з його руки. Іншою річчю, а саме вона і призвела до його поразки, як він запевнив, було те, що чарівник увесь час затуляв очі однією рукою. Кіздра відскочив назад, щоб ухилитись від чергового випаду, і розтягнувся у повін зріст По порослій деревеному землі Загарчавши, сіфа розпростав Свої величні крила І злетів з дерева у повітря Наступної миті Чарівник, нависнувши над ним Верещав не своїм голосом «Скажи йому, якщо він мене підсмалить Я спущу меча, спущу їй Богу Нужбо, скажи йому!» Вістря чорного меча Загрозло нависло над горлом кіздри Дивним також було і те, що чарівникові, схоже, самому ледве вдавалося впоратись з мечем Який, окрім усього, ще й щось собі наспівував «Сіфо!» – крикнув кіздра Дракон заревів, демонструючи непокору Але вийшов зі стрімкого піке, що зберегло Ринсвінду голову на плечах і полетів, незграбно махаючи крилами, назад на дерево. "Говори", крикнув Рінсвін. Кіздра кинув на нього косий погляд поверх леза меча. "Що ти хочеш, щоб я сказав?" не зрозумів він. "Га? Я питаю, що ти хочеш, щоб я сказав? Де мої друзі, варвар і куций чоловік? Ось хто мене цікавить. Думаю, їх повернути назад у Вімберг". Ринсвінд відчайдушно опирався імпульсу, що йшов від меча, намагаючись не слухати його кровожерливе дзещання. Який ще Вірмберг? Саме той Вірмберг іншого не існує. Це лігво драконів. Он як? А ти, як я розумію, вижидав, щоб забрати мене туди? Кіздра мимовільно зойкнув. «На його Адамовому яблуку, там, де щойно штрикнув меч, зарясніла червона крапля. Не хочете, щоб люди знали, що у вас там дракони, егеш?» Ринсвін закипів від гніву. Вершник з переляку кивнув, і цього разу не вистачило чверті дюйма, щоб він сам собі не перерізав горлянку. Ринсвін безпорадно озирнувся і збагнув, що справді таке доведеться самому давати собі з цим раду. Гаразд, сказав він так смиренно, як лиш зумів. «Тоді тобі краще відвести мене до цього твого Вірмбергу, чи... чи не так? Я повинен був доставити тебе туди мертвим, промимрив кіздра похмуро». Рінсвін поглянув на нього згори і повільно зобразив щось на зразок посмішки. Це була широка, безумна і до стоту лиховісна гримаса. Зазвичай до такої посмішки, що вже навічно приклеїлась до черепних кісток чиєїсь фізії, злітаються пташки з кварталів уздовж річки і нишпорять у ній по всіх закутках, відзьобуючи недоїдки із зубів. «Нічого, і живим цілковито підійде», – сказав Ринсвінд. «А якщо говорити про когось, хто вже майже помер, пам'ятай, хто з нас тримає в руках меч? Якщо ти мене уб'єш, ніщо не завадить сіфі роздерти тебе на шматки», – закричав вершник, розпластавшись, мов, слимак на траві. «Отож я зроблю інакше, відрізатиму шматки від тебе», – погодився чарівник. Він знову випробував на ньому дію своєї посмішки. «Ох, ну добре», – понуро сказав Кіздра. «Ти гадаєш, я цілковито позбавлений уяви?» Він викрутився з підвістря меча і махнув рукою у вбік дракона, який знову здійнявся з дерева і полетів до них, повільно знижуючи висоту. Ринсвінду пересохло в горлі. «Хочеш сказати, ми маємо їхати на оцьому?» – насторожився він. Кіздра презирливо глипнув на нього, хоч лезо кринга все ще чатувало біля його горла. А як іще можна дістатися до Вірмбергу? Не знаю, сказав Рисвін, як? Я мав на увазі, що іншого способу немає, або верхи на драконі, або ніяк. Ринс знову поглянув на дракона перед собою. Він міг бачити крізь нього досить чітко навіть притлумлену траву, на якій той лежав. Та коли він обережно торкався поглядом луски, що була просто золотистим сяйвом у повітрі, вона здавалась йому досить щільною. Дракони повинні або існувати повністю, або не існувати взагалі, подумав він. Напівіснуючий дракон був далебі не кращою версією золотої середини. Не знав, що дракони бувають прозорі, стурбовано сказав він. Кіздра зробив невиразний жест рукою. Справді, він досить незграбно заскочив на дракона, бо збоку, за його пояс, учепився Ренсвінд, Зайнявши своє зовсім незручне пасажирське місце, чарівник тут же піймав частину вуздечки, до якої зміг дотягнутись. І стиснувши її так, що кісточки на пальцях побіліли, легенько штрикнув кіздру мечем. «Ти коли-небудь у житті літав?» – спитав вершник, не обертаючись. «По-справжньому ні, так і ні. Бажаєте смоктунця?» він тупився в потилицю чоловіка, що сидів перед ним. Тоді опустив погляд на торбинку з червоно-жовтими льодяниками, які йому пропонували. «Це необхідно?» – зазвичай, – відповів Кіздра. «Пригощайся!» Дракон підвівся, вайлувато почвалав галявиною і за мить вже був у повітрі. Ренсвінд іноді бачив у вісні кошмари про те, як він балансує у якомусь незрозумілому і напрочуд високому місці, споглядаючи голубий обрій та оповитий хмарами пейзаж, що кружляючи віддаляється від нього». Від чого він, як правило, прокидався зі спітнілими п'ятами? Він би ще не так хвилювався. Якби знав, що той кошмар не був, як він себе заспокоював, просто звичайним для мешканців дискосвіту Вертиго. Це був спомін про подію з майбутнього в зворотному напрямі, і такий моторошний, що обертони страху гуляли по всій лінії його життя. Теперішня ситуація не була тією подією, але непогано тренувала вестибулярний апарат. Сіфа прокладав собі шлях у повітрі, здійснюючи раз за разом карколомні стрибки. На піку свого останнього стрибка, його широкі крила, стріском розгорнулись, а тоді розпростались з такою силою, що дерева обабіч пригнулись додолу. Потім земля залишилася далеко внизу, мелькаючи серією щораз менших слайдів. Раптом Сіфа почав спритно набирати висоту. Полуденне сонце відблискувало від його крил, які все ще були не більш, як золотистою павутиною. Поглянувши униз, що було дуже необачно з його боку, Ринсвінд виявив, що бачить крізь дракона геть усе, аж до верхівок дерев далеко під ними. Дуже далеко. Від такої картини його шлунок скрутився у вузлик. Він заплющив очі, та це не надто допомагало, бо тоді його уява пускалася в дикі танці. Зрештою, він вирішив зафіксувати – Свій погляд на середній віддалі, де е, вересові пустирища та ліс можна було роздивитись, наче мимохідь. Вітер люто шмагав його по обличчю. Кіздра обернувся до нього боком і крикнув прямо у вуху. «Попереду Вірмберг! Дивись!» Ринсвін повільно повернув голову, пильнуючи, щоб меч часом не скотився зі спини дракона. Його сльозаві очі уздріли неправдоподібну перевернуту гору, що стріміла посеред долини порослої дрімучим лісом, мов труба забута в оркестровій ямі. Навіть на відстані він міг розпізнати в повітрі слабке октаринове світло, що безумовно свідчило про стабільне магічне поле з інтенсивністю як мінімум. Йому перехопило подих «Кілька міліпраймів, як мінімум». «О ні», – тільки й спромігся він. Краще б він дивився собі під ноги, а саме у прірву, що відділяла його від землі. Він хутко відвів погляд і тут усвідомив, що земля вже не проглядається крізь дракона. Поки вони описували широке коло, наближаючись до Вірмбергу, він однозначно набував все щільнішої форми, так, ніби тіло цієї істоти всотувало золоту імлу. До того часу, як Вірмберг постав перед ними, шалено розгойдуючись, у повітрі дракон вже був абсолютно реальний. Ринсвінду здалося, що він побачив якусь невиразну смугу у повітрі, так, наче щось простягнулося згори, і торкнулося ящера. У нього виникло дивне відчуття, що дракон робиться все справжнішим. А попереду Вірмберг перетворився з іграшкового музичного інструмента на мільярди тонн каменю, що висіли між небом та землею. Там у горі він побачив невеликі поля, гаї і навіть озеро, з якого витікала і переливалася через край гори річка. Він, не подумавши, простежив поглядом за пінистою водою і відсагнувся саме вчасно. Конусоподібне плато перевернутої гори невідворотно насувалося на них. Дракон і не збирався сповільнювати хід. Коли гора нависла над ними, наче найбільша в світі мухобійка, Ринсвін побачив вхід до печери. Сіфа хутко полетів туди, ритмічно працюючи перед пліччями. Чарівник закричав, коли темрява розверзлася і поглинула його. Поряд короткочасним видінням промайнула скеля, а тоді дракон знову виринув у відкритий простір. Тепер він уже був у середині печери, проте більшої, ніж на те могла би претендувати будь-яка інша печера. Дракон на фоні цього просторого, порожнього простору, був наче муха в банкетній залі. Тут було чимало інших драконів – золотистих, сріблястих, чорних, білих. Вони шугали у пронизаному стрілами сонця, повітрі, як заманеться, або ж сиділи, вмостившись на кам'яних виступах. Інші, високо під куполом грота, висіли на величезних кільцях – мов кажани, загорнувшись у власні крила. Були там також і люди. Ренсвінд ледь язика не проковтнув, коли побачив, як вони розгулюють по тій широченній стелі, наче мухи. А тоді він зауважив тисячу малесеньких кілець, що густо всіяли стелю. Кілька отих еквілібристів, що ходили вниз головою, з цікавістю спостерігали за польотом псіфи. Ренсвінду знову пересохло в горлі. Він хоч убий, не міг придумати, як діяти далі. Ну, спитав він пошепки, які пропозиції? Ясна річ, ти нападаєш, глумливо підказав Кринг. Як це я сам не здогадався, відказав Ренсвін. Мабуть тому, що вони всі озброєні луками. Ти капітулянт. Капітулянт? Це лиш тому, що зараз мені допоможуть ним стати. Ти сам собі найбільший ворог, Ринсвінде, сказав меч. Ринсвінд подивився угору на чоловіків, що недвозначно посміхались. Парі з байдужілим голосом сказав він. Перш, ніж Кринг встиг відповісти, Сіфа метнувся уверх і присів на великі кільця, що небезпечно захилиталися. Ти б хотів померти відразу чи спершу здатися, спокійно поцікавився кіздра. Чоловіки-верхолази почали сходитися до них з усіх боків, розхитуючись щоразу, як гачки на їхніх черевиках чіплялися за нове кільце на стелі. У сітці, що висіла на невеликій платформі, прилаштованій до кільця сідала збоку, були вільні черевики. Перш, ніж Ринсвінт зміг щонебудь зробити, вершник перескочив зі спини дракона на платформу, де і стояв, глузуючи з його сум'яття. Почувся короткий виразний звук, і кілька десятків луків загрозливо націлились прямо на нього. Ринсвінт обвів поглядом незворушні, перевернуті до дригом обличчя декого злучників. Стиль одягу. Хранителів драконів не вирізнявся особливою фантазією і складався зі шкіряних обладунків, оздоблених бронзовими пластинами. Волосся тих, хто був без шолома, звисало вільно і майоріло в потоках вентиляції під стелею, наче водорослі у морських хвилях. Серед них було кілька жінок. Перевернута поза робила направду дивні речі з їхньою анатомією. Ренсвін мовчки дивився «Здавайся», – сказав кіздра знову Ренсвін розтулив рот, збираючись так і вчинити Кринг попереджувально задзищав І хвилі нестерпного болю прокотилися рукою Ринсвінда аж до плеча Ні за що, – пискнув він, – біль вщух Ну, звісно, він не здасться Позаду нього прозвучав голос, як ієрихонська труба «Він же герой, чи не так?» Ринсвінд обернувся і побачив перед собою дві волохаті ніздрі. Вони належали молодому чоловікові міцної статури, що безтурботно висів вниз головою, зачепившись червиками за кільце у стелі. «Як тебе звати, герою?» – запитав чоловік. «Щоб ми знали, хто ти такий був?» Пекучий біль знову пронизав руку Ринсвінда. «Я Яринсвінт з Анка», – вимовив він, задихаючись, «а я Льорд, повелитель драконів». Ім'я прозвучало з твердим гортанним вибухом між складами, що, як Ринсвінт здогадувався, було такою собі інтегральною пунктуацією. «Ти прийшов викликати мене на смертельний двобій». «Ні, я зовсім не, помиляєшся». «Кіздро, допоможи нашому герою взути черевики. Я певен, йому кортить розпочати чим швидше. Та ні, послухайте, я тільки прийшов, щоб знайти своїх друзів». Безперечно, немає причи, Ринсвін спробував пояснити, та вершник-силоміць потягнув його до платформи. Тоді штовхнув у крісло і заходився взувати на нього черевики з гачками». «Поквапся, Кіздро, ми не повинні перешкоджати нашому герою зустріти свою долю», – сказав Ліорд. «Знаєш що? Я певен, мої друзі почуваються тут, як удома, тож якщо ти міг би просто розташувати мене де-небудь, ти дуже скоро побачишся зі своїми друзями», – сказав вершник веселим тоном, якщо не атеїст. Жоден, хто вступає до Вірмбергу, ніколи більше його не покидає. «Хіба що метафорично, ясна річ. Покажи йому, як дістатися до кілець, кіздро. Бачиш, у що ти мене втягнув?» – зашипів Ринсвінт. Кринг задрижав у його руці. «Не забувай, що я магічний меч», – прогудів він. «Таке хіба забудеш? Лізь по драбині і схопися за кільце». Сказав вершник, тоді піднімай ноги догори, доки гачки не щепляться з кільцем. Він допоміг чарівникові піднятися по драбині, дарма що той опирався, і не відходив, аж доки він, заправивши край мантії у штани та затиснувши у руці меч, не повис вниз головою. Під таким кутом зору вершники мали досить стерпний вигляд, та самі дракони, що висіли на своїх кільцях, нависли над ними, наче величезні горгульї. Їхні очі збуджено поблискували. «Прошу уваги», – сказав Ліорт. Один з вершників подав йому подовгастий згорток, обернутий червоним шовком. «Ми битимемось на смерть», – урочисто оголосив він. «Твою чужинцю». Та я, гадаю, отримаю свободу, якщо переможу, доповнив Ринсвінт, втім, без особливої надії. Ліорт вказав на присутніх вершників, кивнувши в їхній бік головою. «Не будь наївним», – сказав він у відповідь. Ринсвінт набрав повні груди повітря. «Думаю, мені слід тебе попередити», – сказав він, намагаючись надати голосу твердості. «Мій меч магічний». Ліорт змахнув червону тканину у бездонну темну млу і завертів у руці чорним, як смола мечем. На його поверхні мерехтіли руни. «Який збіг обставин!» – посміхнувся він і зробив випад. Ринсвінд зацепенів від страху, проте його рука смикнулася вперед, коли кринг кинувся прийняти випад. Мечі схрестилися і, як факели, спалахували октариновим сяєвом. Ліорд гойднувся назад, недобре примруживши очі. Кринг заскочив його зненацька, хоча меч повелителя драконів таки зумів відхилити удар. На торсі його володаря з'явилася тонка червона смужка. Загарчавши, він метнувся до чарівника, ковзаючи з кільця на кільце та шалено при цьому брязкаючи черевиками. Мечі зімкнулися знову з іще одним вибухом магічної сили. Аліор тим часом опустив свою другу руку додолу навпроти Ренсвіндової голови і сіпнув ним так сильно, що одна нога чарівника вискочила з кільця і безпорадно заметлялася в повітрі. Ренсвінд усвідомлював що він, мабуть, чи не найгірший чарівник на диску, бо знав лише одне заклинання, та попри те, він все одно залишався чарівником. А тому це означало, згідно з непорушними законами магії, що після його смерті не будь-хто, а сам смерть, з'явиться по його душу, тоді, як у звичайних випадках, це робив за дорученням хтось із його слуг. Саме тому... Коли Ліорт із моторошною посмішкою відхилився назад і заніс над головою меча для вирішального удару, час почав сочитися тоненькою густою цівкою. У очах Ринсвінда світ раптом замерехтів октариновим світлом, що набував фіолетового відтінку, коли фотони стикалися з неочікуваним магічним полем. У ньому повелитель драконів був схожий на примару, а його меч рухався повільно, як сновида. Поруч із Ліортом була ще одна постать, видима тільки для тих, хто мав здатність бачити додатково ще чотири магічні виміри. Вона була висока, темна і сухорлява, а в той час, коли на небі раптом гасли зірки, вона енергійно розмахувала косою сумнозвісного призначення. Ринсвін пригнувся. Лезо просвистіло у повітрі на волосину від його голови і безперешкодно пройшло крізь камінь у стелі грота. Смерть вилаявся з пересердя своїм сухим замогильним голосом. Видіння щезло. Реальність знову стала такою, якої її сприймали в дискосвіті. Ліорт завмер від несподіванки, коли побачив, з якою швидкістю чарівник ухилився від смертельного удару. А Ринсвінт тим часом з відчайдушністю, на яку спонукає лише крайня безвихідь, розплутав свої кінцівки і кинувся через простір між ними. Обома руками, як лищатами, він захопив руку вершника – що тримала меч, і різко її викрутив. Саме в цей момент єдине кільце, на якому висів ринсвінт і без того надміру обтяжене, пискнуло ледь чутним неприємним металевим звуком і вислизнуло із каменя. Він зірвався додолу, описав у повітрі смертельний пірует і врешті-решт повис над перспективою карколомного падіння – Обома руками, вчепившись в руку наїзника, так міцно, що той аж скрикнув від болю. Ліорт поглянув догори на свої ноги. Зі стелі довкола гаків, що тримали кільце, сипалося каміння. «Відпусти, чорти б тебе побрали!» – закричав він. «Або ми обоє упадемо!» – Рейнсвінд не відповів. Він зосередився на тому, щоб не розтиснути пальці, і водночас намагався відганяти від себе гнітючі образи власного тіла, розпластаного на камінні внизу. «Пристрельте його!» – заривів ліорд. Краєм ока Ринсвін побачив, як декілька лучників націлили на нього свої самостріли. Ліорт, не негаючи часу, замахнувся вільною рукою і його кулак, весь унизаний каблучками, встромився чарівникові у руку. Ринсвін розімкнув пальці. Двоцвіт взявся руками за грати і підтягнувся до гори. «Бачиш, що-небудь?» – спитав Гран з-під його колін. тільки хмари». Гран опустив його додолу і сів на край одного з дерев'яних ліжок, що були єдиними меблями у камері. Трясся, сказав він сердито. «Не падай духом», – озвався Двоцвіт. «Я не падаю, сиджу, як бачиш». «Я все-таки думаю, це якесь непорозуміння. Сподіваюсь, вони нас скоро випустять. Вони здаються дуже культурними». Гран подивився на нього з-під кошлатих брів. Він збирався щось сказати. Тоді, здавалося, передумав. Натомість просто зітхнув. «А коли ми повернемось додому», ми зможемо сказати, що бачили драконів. Не вгавав двоцвіт. Ну що тепер скажеш? Дракони не існують, відрізав гран. Кодіс із Хемерії вбив останнього 200 років тому. Не знаю, що ми бачимо тут, але то не дракони. Але ж вони підняли нас на своїх крилах у повітря. У тій залі було, напевне, сотні. Думаю, це були тільки чари. Гран зневажливо фиркнув. «Ну, на вигляд, вони були як справжні дракони», заперечив двоцвіт, наїжачившись. «Я завжди хотів побачити драконів, ще відтоді, як був хлопчаком. Драконів, що ширяють у небі і випускають клуби вогню. Вони просто повзали колись по болотах та інших відстійних місцях, а випускали хіба що сморід», сказав гран лягаючи на ліжко. Також вони були не дуже великі і збирали дрова. «Я чув, що вони збирають скарби», зауважив Двоцвіт. «І дрова!» «Гей!» – додав Гран, веселіючи на очах. «Ти звернув увагу на усі ті кімнати, якими вони нас проводили. Такі справляють враження. Повно хороших речей кругом. До того ж, деякі з тих гобеленів – Вартують, напевне, півкоролівство. Він задумливо пошкріб підборіддя, що прозвучало, ніби десь поруч дикобраз продирається через терен. «Що тепер буде?» – запитав двоцвіт. Гран поковерсав пальцем у вусі і тепер ув... неуважно його роздивлявся. «О!» – озвався він. «Гадаю, за хвилю прочиняться двері і мене потягнуть на арену якогось храму, де я битимусь, ймовірно, з парою гігантських павуків та восьминогим рабом із джунглів Хапонії. Потім я врятую від неминучого шлюбу якусь принцесу. Тоді переб'ю вартових чи когось іншого, після чого та дівиця покаже мені потаємний вихід звідти і, звільнивши від господаря пару добрих коней, ми утечемо зі скарбом». Гран лежав, заклавши руки під голову, і дивився в стелю, насвистуючи щось дуже немелодійне. «Скільки всього?» – не повірив Двоцвіт. «Так заведено». Двоцвіт сів на своє ліжко і намагався мислити. Це виявилось нелегко, бо його думками повністю заволоділи дракони. «Дракони!» Ще з тих пір, коли йому було два роки, він захоплювався малюнками вогняних створінь у книжці «Октаринові казки». Його сестра сказала йому, що вони насправді не існують, і він пригадав, яке то було для нього гірке розчарування. Якщо у світі немає таких чудових тварин, вирішив він тоді, цей світ і наполовину не такий, яким повинен бути. А тоді, значно пізніше, його віддали в учні, шановному магістру розрахунків дев'яти силу, який у своїй занудності був повною протилежністю драконам. І часу на фантазії не залишалось. Але з цими драконами було щось не те. Вони було надто малі та розніжені порівняно з тими, що жили в його уяві. Дракони повинні були бути великі і пазуристі, екзотичні і вогнедишні, великі і зелені, з довгими стрілами гострими. Бічним зором двоцвіт вловив, як щось вирухнулося у найдальшому, найтемнішому куточку цієї темниці. Коли він повернув голову, воно щезло, хоча йому здалося, що він чув найтихіший з усіх звуків, так, напевно, шкрибуть кіхті по камінні. Грани, гукнув він, з іншого ліжка донеслося гучне хропіння. Двоцвіт пройшов вздовж стіни, легенько постукуючи по каменях на випадок, якби там була потаємна панель. В цей момент двері відчинилися, гупнувши у стіну позаду. Півдесятка вартових забігли через них, розійшлися по камері і опустилися на одне коліно. Їхня зброя була націлена виключно на Грана. Пізніше, згадуючи цей факт, двоцвіт почувався ображеним. Гран продовжував хропіти. В кімнату твердою ходою зайшла жінка. Небагато жінок уміють крокувати переконливо, але їй це вдавалося. Вона мимохідь глянула на двоцвіта, так, ніби він був частиною інтер'єру. Тоді її погляд зупинився на чоловікові, що міцно спав на ліжку. Вона мала на собі такі самі шкіряні обладунки, що й інші вершники, однак її модель була значно лаконічнішою. Це, а також розкішна грива рудо каштанового волосся, що спадало по спині до пояса, було з її боку єдиною поступкою умовностям, що на диску вважалися пристойністю. Вираз обличчя вона мала замислений. Гран забулькав з просоння, обернувся на інший бік і знову провалився у глибокий сон. Обережним рухом Неначе якийсь надзвичайно делікатний інструмент, жінка вийняла з-за пояса тонкий чорний клинок, замахнулася і нанесла удар. Перш ніж клинок описав півдуги, права рука Грана метнулася йому назустріч, так швидко, що здавалося, ніби вона миттєво матеріалізувалася в тому місці, де був клинок. Зі слабким виляском вона зімкнулася на зап'ястку жінки. Його інша рука тим часом гарячкова намацувала поблизу меч, якого там не було. Гран прокинувся. «Ге», – сказав він, дивлячись уверх, на жінку зі здивовано-сердитим виглядом. Тоді він помітив лучників. «Відпусти», – сказала жінка спокійним тихим голосом, та водночас твердим з діамантовою огранкою. Гран повільно звільнив її руку. Вона відступила назад, масуючи зап'ясток, і дивлячись на Грана ласим поглядом. «Що ж», – врешті мовила вона, – «ти пройшов перше випробування. Як тебе звати, варваре?» «Кого це ти назвала варваром?» – прогарчав Гран. «Це я, і хочу довідатись». Гран повільно полічив лучників і зметикував свої шанси. Його плечі розслабились. «Я?» «Гран з химерії. А ти хто така?» «Ліса, повелителька драконів. То ти правиш цим місцем?» «Це ще потрібно з'ясувати. Судячи, з твого вигляду тебе найняли поорудувати мечем». Грани з химерії. Ти міг би бути мені корисним, якщо пройдеш випробування. Звичайно. Їх усього три. Перше ти щойно пройшов. А які інші? Гран замовк та його губи продовжували беззвучно ворушитись. За хвилю він невпевнено припустив. Два – небезпечні, а винагорода – достойна. «Даруйте», – сказав двоцвіт, а якщо я їх не пройду, спитав гран, незважаючи на двоцвіта. Повітря між граном та лісою потріскувало від магнетизму, доки їхні погляди, блукаючи постатями одне одного, шукали, на чому би спинитись. Якби ти завалив перше випробування, то зараз вже був би мертвий. Це можна вважати типовим покаранням. Е, послухайте почав двоцвіт. Ліса кинула на нього побіжний погляд. Здавалося, вона вперше його бачить. «Заберіть оце», – спокійно сказала вона і знову повернулася до грана. Двоє охоронців закинули луки на плече, взяли двоцвіта під лікті і підняли над землею. Тоді вони моторно вибігли з камери. Гей сказав двоцвіт, коли вони поспішали коридором по той бік дверей. Де, Коли вони зупинились перед наступними дверима Подівся мій, коли вони відчинили двері, багаж Він приземлився на купу чогось, що колись, імовірно, було соломою Двері стріском зачинились І цей звук підхопили старі замки Зі скрипом, замикаючи вихід наглухо А в іншій камері гран навіть бровою не повів «Згода», – сказав він «Яким буде наступне випробування? Ти повинен вбити двох моїх братів!» Гран замислився. «Заразом чи одного, а потім іншого?» – уточнив він. «Послідовно чи одночасно?» – підтвердила Ліса. «Що? Просто убий їх!» – різко сказала вона. «Славні воїни, мабуть, уславлені. Тож віддякую за це все буде!» «Ти одружишся зі мною і станеш правителем Вірнбергу», – запанувала довга мовчанка. Брови Грана зійшлися на перенісці, доки він намагався осмислити незвичну ситуацію. «Я отримаю тебе і цю гору?» – врешті сказав він. «Так». Вона подивилася йому прямо у вічі, і кутики її рота ледь сіпнулися. «Плата гідна, запевняю тебе». Гран перевів погляд на каблучки на її руці. Камені були великі, до того ж це були неймовірно рідкісні молочні діаманти з родовищ глинистого сланцю Мітоських островів. Коли він нарешті відірвав від них очі, вони зустрілись з лісеними очима розгніваної фурії. «То ти ще думаєш?» – процідила вона крізь зуби – Гран варвар, який хоробро заглянув би у пащу самого смерті, гран потиснув плечима. Звісно, сказав він, єдина причина заглянути в пащу смерті, це нагода поцупити його золоті зуби. Він зробив широкий жест рукою і, нехотячи, зачепив дерев'яне ліжко. Відскочивши, воно збило з ніг одного лучника. А Гран із задоволенням продовжив тему, поваливши ударом другого та вихопивши зброю у третього. За хвилину все закінчилось. Ліса за той час навіть не врухнулась. «Ну», – сказала вона. «Що ну?» – відізвався Гран з місця побоїща. «Тепер ти збираєшся вбити мене?» «Що? О, ні!» «Ні, це всього лиш, так би мовити, звичка» щоб не втрачати форму, то де ж ті твої брати?» Він широко всміхнувся. Двоцвіт сидів на своїй купі соломи і дивився просто поперед себе у темряву. Йому стало цікаво, скільки часу він уже отут просидів, кілька годин, щонайменше, можливо днів. Він подумав, що цілком можливо, минуло навіть кілька років, просто він про це забув. Ні, роздуми в такому дусі нікуди не годяться. Він спробував переключитись думками на щось інше. Траву, дерева, свіже повітря, драконів. Дракони. З темряви почулося тихесеньке шкряботіння. Тоді двоцвіт відчув приємний лоскіт на чолі. Щось було тут разом з ним у камері. Щось, що дуже тихо шкряботіло але навіть у суцільній пітьмі створювало враження величезності. Він відчув, що повітря ожило. Коли він підняв руку, вона здавалася масною і мерехтіла слабким сяйвом, що свідчило про локалізоване магічне поле. Двоцвіт збагнув, що йому страшенно бракує світла. Вогняна куля прокотилася біля його голови, і вдарилась у протилежну стіну. Каміння спалахнуло, наче жар у печі, і він, поглянувши угору, побачив перед собою дракона, що займав собою більшу частину простору камері. «Слухаюся і корюся повелителю», сказав голос у його голові. У відблисках полум'я, що потріскуючи, вистрибувало на камінні, двоцвіт побачив, Двоє величезних зелених очей, а в них своє відображення. Сам дракон, якому ці очі належали, був різнобарвний, рогатий, колючий і в'юнкий, як о той з його споменів справжній дракон. Його крила навіть складені були достатньо широко, щоб, розпроставшись, обдерти стіну з обидвох сторін камери. Він лежав, прямо біля його ніг. "Коришся?" перепитав Двоцвіт голосом, що тремтів від страху і радісного збудження. "Звичайно, повелителю." Сяйво згасло. Двоцвіт, вказав дрижачим пальцем на місце, де як він пам'ятав, мали бути двері, і сказав: "Відчини їх". Дракон підняв свою здоровенну голову, і знову з'явилась вогняна куля. Але цього разу, поки м'язи на шиї дракона скорочувалися, її колір мінявся на щоразу блідіший, з помаранчевого на жовтий, з жовтого на білий, і в кінці він став ніжно-блакитним. На цей час полум'я вже також було дуже слабке, і там, де воно торкалося стін, розплавлене каміння шипіло і стікало додолу. Коли воно досягло дверей, Метал вибухнув фонтаном гарячих краплин. Чорні тіні вигиналися і стрибали по стінах. Якусь нескінченну мить метал клекотів, а тоді двері розламались навпіл і впали у коридор. Полум'я згасло так само раптово, як і з'явилося, що не могло не бентежити. Двоцвіт обережно переступив через ще гарячі двері, і худко оглянув коридор. Там нікого не було. Дракон вийшов слідом за ним. Міцна дверна рама спричинила йому певні незручності, та він з цим легко впорався, піднявши плечі. Раму вирвало зі стіни і відкинуло набік. Істота вичікувально дивилася на двоцвіта, пульсуючи кожним м'язом у спробі розгорнути крила у вузькому коридорі. «Як ти сюди потрапив?» – спитав двоцвіт. «Ти викликав мене, хазяїне?» «Не пам'ятаю, щоб я таке робив». «Подумки, ти покликав мене у своїх думках», – терпляче пояснив дракон, – «у такий самий спосіб, телепатично. Ти хочеш сказати, що я просто подумав про тебе, і ти з'явився?» «Так». «То це були чари?» «Так». «Але ж я думав про драконів усе своє життя». У цьому місці межа між уявним та реальним, напевне, дещо стерлася. Все, що можу сказати, раніше мене не було, а потім ти надумав мене, і ось я з'явився. Тому, звичайно, я слухаюсь твоїх наказів. Нічого собі. Півдесятка вартових саме цієї мики вирішили завернути за ріг у коридорі. Там вони і вклякли на місці, роззявивши рота. Тоді один з них опам'ятався, якраз настільки, щоб схопити лук і стрельнути. Груди дракона здійнялись, наче гора. Стріла розлетілась у повітрі, напалаючи друзки. Варту, наче вітром, здуло. За пів секунди те місце, на якому вони стояли, омила хвиля вогню. Двоцвіт подивився на дракона зачаровано «А ти і літати вмієш?» – спитав він «Звісно» Двоцвіт знову перевірив коридор і вирішив не переслідувати вартових Оскільки він вже зрозумів, що немає жодного уявлення про те, де зараз перебуває Іти в будь-якому напрямку було краще, ніж залишатись на місці він бочком пройшов повз дракона і поквапився геть звідти. Масивний звір грузько розвернувся і пішов слідом. Вони під пробігли кількома коридорами, що утворювали справжній лабіринт. Якоїсь миті двоцвіту здалося, що він чує крики далеко посаду себе, та невдовзі вони затихли. Іноді темна арка напівобвалених дверей виринала у пітьмі на їхньому шляху. Крізь всілякі отвори сюди доходило слабке світло, відбиваючись тут і там від великих дзеркал, вмурованих у стіни коридору на поворотах. Іноді з якогось віддаленого джерела світло було яскравішим. Дивина, подумав Двоцвіт, спускаючись широким сходовим просвітом та по ходу здіймаючи куряву сріблястого пороху. Але тунелі тут значно ширші і також краще сплановані. У стінах були ніші з встановленими статуями, а подекуди висіли вицвілі і все ж привабливі гобелени. На них здебільшого були зображені дракони – Сотні драконів у польоті або ж на своїх сідалах кільцях Дракони з людьми, що полювали на оленів Чи як прийдеться на інших людей Двоцвіт несміливо торкнувся одного з гобеленів На сухому гарячому повітрі тканина відразу ссипалася трухою Зоставивши по собі лише обвислі волокна В які була вплетена тонка золота нитка «Цікаво, чого вони оце тут все покинули?» – сказав він. «Не знаю», – ввічливо відгукнувся голос у його голові. Він повернувся і подивився уверх на лускату, подібну на кінську морду. «Як тебе звати, драконе?» – запитав двоцвіт. «Не знаю. Думаю, я називатиму тебе дев'яти сил. Значить, це і є моє ім'я». Вони пробиралися через все поглинаючу пилюку, що встеляла кілька наступних величезних залів із темними колонами, витисаними у суцільній скелі. Це було зроблено з неабиякою вправністю. Від долівки до стелі усі стіни були прикрашені багатьма статуями, горгульями, барельєфами та рифленими колонами, що відкидали химерні рухливі тіні коли дракон люб'язно підсвічував шлях на прохання двоцвіта. Вони проминали довгі галереї та широкі природні амфітеатри, в печерах, що потопали в пелюці і були цілковито занедбані. Ніхто не навідувався у ці мертві гроти впродовж століть. Тоді він помітив стежку, що вела до ще одного темного входу в тунель. Хтось регулярно нею ходив, і здавалося, зовсім недавно, це була глибока і вузька проторована доріжка на сірому покривалі спелюки. Двоцвіт вирішив піти нею. Вона вела через ще величніші зали та звисті коридори. Як тебе звати, драконе? – запитав Двоцвіт. Не знаю. Думаю, я називатиму тебе дев'яти сил. Значить, це і є моє ім'я.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 Дивоцвіт вирішив піти нею. Вона вела через ще величніші зали та звисті коридори, досить просторі для дракона, а дракони, здавалося, ходили нею кудись. Тут була кімната, де було чимало поіржавілої збруї, за розміром саме для драконів, а також кімната, де були лати та кольчуги, що підійшли б і слонам. Вони закінчувались кількома зеленими бронзовими дверима, кожні з яких були такі високі, що стріміли у височинь недосяжно для ока. Перед двоцвітом на рівні грудей була невелика мідна дверна клямка у формі дракона. Він торкнувся її і двері миттю відчинилися. Так безшумно, що аж мурахи по спині пішли». Тієї ж миті волосся двоцвіта стало дибки, і раптом дмухнув гарячий сухий вітер, який проте не здійняв пилюку так, як це зробив беззвичайний вітер. Натомість він моментально збив її у відразливі напівживій тіні, перш ніж вона осіла. У вухах двоцвіта зазвучали дивні пронизливі голоси, що жебоніли про речі, замкнуті у далеких підземельних вимірах, там, поза крихкою решіткою часу та простору. Тіні з'являлися там, де не було нічого, що могло б їх відкидати. Повітря гуділо, наче вулик. Одним словом, навколо нього з небаченою силою витали чари. Зала за дверима була залита приглушеним зеленим світлом. На мармурових полицях, викладені вздовж стіни ряд за рядом, лежали труни. У центрі кімнати на підвищенні було крісло, витесане з каменю, а в ньому сиділа похилена постать, яка не поворушилась, однак сказала скрипучим старечим голосом: "Заходь, юначе". Двоцвіт вступив уперед. Постать у кріслі була людиною, наскільки він міг розібрати у тьмяному освітленні. Та було щось таке у тому, як незграбно вона розпласталась у кріслі, що зовсім не викликало бажання побачити її виразніше. «Я, знаєш, помер цілком.